Alltså det är ju fan pizza och en öl under hundra spänn Det är ju ja, alltså det är att du, du kan ju bara ta pizza och du måste ju gå därifrån Det är bara på avhämtning, du får inte checka där för 39 spänn Nej, nej, men det försöker väl ja. Så att, Men du får ju liksom svepa en öl Och samt ja. en pizza Det är ju perfekt Jag tycker nästan att det är bättre för Då är man lite småfull innan man börjar ens pizza Och då blir den ännu godare <laughs> Eller hur? Om du sveper den ändå en, en, en fatöl liksom, det, det är ju lite, det är lite kräm med det så då hinner du bli lite här Lite, ah, lite, lite, lite, lite finare i Lite mer löst i stegen När du går på pendeln Och så åker jag hem och så har du pizza Och du har inte ens bränt hundra spänn ah, ah, det, nice. Om jag tar bussen dit Så ja. kan jag ju faktiskt Du åker ju gratis Jag har ju och jag kan åka i hela ja. Västra Jöverland. Och Och herregud, det, det blir bättre. bara bättre och bättre Då kostar det bara din tid alltså? Ja Den är ju det är, ju värdelös, så det är så inte det... värd nog Fattar vad pizza kanske. Det är som en piss i Fan Vad tycker ni om kebabpizza-fantasier då? Det är en målig kebabpizza fast med curry på Ja, och mm. banan mm. Och ananas <laughs> Jag älskar det här är ju underbart Men de har de här klassiska pizzorna fortfarande? Ja, ja de såklart Men vi har, vi har, jag undrar vem Albin är För han har två egna pizzor på specialpizza ja, men... Albin ja. special och Albin VIP vad är det på dem? Ananas, paprika, isbärkär, gurka Och kevapsås, den är vegetarisk Jaha Ja, och sen har han Skit i ja. Och sen bara såhär Special, vegetarisk e -kött, Skinka, köttfärs Men det här lätt. känns som en riktigt bra Pisteria slash kvarterskrog När ja. de uh, får in rolig, En bra beställning Och de döper dem efter personen Och det är inte bara en utan det är. Fredrik Kjell. Lite av man. Jessica special. Tomat, ost, champignoner, skinka, ananas, köttfärs, banan, vitlök och BNS-år. Men vad har vi i Jessica? Ja, Jessica special. Den finns den inte Det är specialpizza alltså. Nej! Nej, okej. Okay. Men, men... det var det inte. Den var på Wanners pizza. Eller var det den? det ser någon special. Uh, den löper på pizzor. Pizzor klass 3. Pris. Där, oh, 29 skinka kapriol köttbulls annars vit jag. Alltså okej, okay, de har ju för, de har ju, ja. de vattnar de ja. det har jävla special koncept. Ja. Allting är special. ja, mycket specialare alltså. Halvibakat special, pizza special har man också bara som heter. Det är stark krydda på den. Ja. Oxfilé, ägg och äggoblansosst, tackar tack, tackar. Och sen har vi säger special såklart. såklart. Sen har vi kasaron special. Sen ja, alla vi, andra. vi har kvarterskrogens VIP också Oxfilly, ananas, färskpaprika, vitlök Och bernäsås Ja, fan, det är en VIP alltså för mig För 39 kronor Ja Eller köttfärs, kampioner, lök, oliver Bacon och vitlök Det är en fatt man ur Albin VIP kan ju inte vara god. Köttfärs och räkor på samma mm. jävla pizza. Ja, det kan man och, faktiskt. Jo, jo, som <laughs> gifter det, vet du. Det? Ja, det är, det är det som är grejen är kewabssåsen. De gifter sig som ett tvångsgifte, liksom. Det är ja, men special då? Skinka, championer, lök, bacon, pepperonikorv och bianessås. Men vad är grejen med sjömansspecial? Och var kommer... Alltså, där, där skulle man kunna slänga på lite räkor kanske, men det gör man ja, inte. Det, det är inget sjung. Nej, nej, det är, det är skinka, kebabkött, luk, kvarska, tonat och sparris, peperonikorv och kebabsås. Men vem Lovsbarris. fan har gurka på pizza? Men gurka är ju mm. jättebra. Mm. Gurka på pizza? Ja. ja alltså, ja, det är det ju är första det. gurka de ligger på efteråt. Jag men det fan, fattar jag, men <laughs> Rumde, snälla att testa det. Ja, bra, det är pizza, va? Alltså för fan, beställ en kebabpizza med ispecialad mycket och mat på. Och Arrig. sen har du kebabsås över det. Röllök på det också. Åh fan. Oh, fan vad gott, alltså så. Alltså, och fixa till lite extra. Ja. Tänad feta ost. Jävla. Grekisk, Grekisk mm. sallad på en pizza. Ja, och så är det kebab. fortfarande kebabsås? Det är oh, så, så är jävla vad Alltså jag hör att det är jag, Vi ska ju göra det här reportaget Ja oh, herregud Jag alltså ska bara hitta en, en dag när jag inte har något bättre för mig Så jag ska kunna åka ett, två timmar, checka pizza för 39 spänn Inte dricka öl och sen åka hem Oj, roligt. <skratt> <skratt> <skratt> jag hämtar upp Mattias i Borås också Så han kan dricka öl Men han måste ju <skratt> Vi får inte äta på pizzerian Det är så suget Ja, det <skratt> Det är, det är så men fan, har, har de inte någon kebabrulle då, kanske? Jo, det, ja, det, det är bara på pizza står det ju. Klart och syr ja. in. 79 kronor. Ja. Alltså, ja, 11. 11. Jo, eftersom de har allekart, så är det väl det de menar. Mm. Mm. För jag menar, liksom, maträtter, 98 spänn. Antrikom ja, kommer bär nässås. Jag vill ha dem för 79 kronor. en pizza eller en <laughs> Ja. Men alltså, det är oerhört generöst att ha, liksom... Pizzan för 89 spänn För 39 Men ja. sen om man har dubbel ja, du botten Du som inte har ja. problem med att ringa Jag vill att du ringer dem nu för att stänger 10 Och frågar om kebabrulle ingår i eh, 39 kronorspriset Jag kan också fråga så här Om man vill ha en dubbel botten blir det 49 spänn då Ja uh, Vid servering Och så har du sett det, vid servering tillkommer 10 spänn What? Så en ja. speciell pizza Kostar 99 att äta där Men 39 att äta på bänken <laughs> Det är ju... Kan... Alltså, inte för att vara sådant, men det är faktiskt eh... 60 spänn Svineri, tycker jag Okej, okay, jag börjar ogilla Sävdals karterskronor nej, nej, men vänta, vi, vi, vi kan ja. inte säga någonting igen nej, nej, det är, är... och <laughs> fråga äh, Vad skulle jag fråga? <laughs> uh, det är ett om kebabrulle ingår i 39 kronorspriset. Men uh, har ni koll på om det är 39-kronor hela tiden? Ja, ja, det är det, hela det måste tiden är året ut. De har de skrivit klart och tydligt ja, all... på Facebook? Ja. Succéen Forts fortsätter året ut. Alla dagar i veckan, alla pizzor 39 kronor. Och, och så är det asterisk då. Priset gäller endast för avhämtning och gäller alla pizzor på menyn förutom familjepizzor. Ja, men det är nog väldigt tydligt. Det är, det är nog så här inte så här klass 1, 2, 3. Nej. Men det är alla pizzor. Ja. Det är... Har ni ett nummer då? 03... 031. 031. 26 26. 65. 65. 65. 65. Så 0, 3, 1, 26 65, 65 Yes Ta ut av telefon Åh Se små. Ja, hej. Jag heter Erik och har en fråga. Ja, visst. Eh, kebabrullen, kan man få den för 39 kronor också, eller? Nej, det är bara pizzorna som är 39 kronor. Ah, okej, okay, okej. Okay. Eh... Ja, det är bara det, det är vanlig pris. Ah. Det bara, vi har en kampanj bara på pizzorna. Ah, okej. Okay. Fråga om Men du, då ska jag bara kolla med frugan så kanske jag ringer ja, lite men... senare. Ja, visst. Ja, kanonärs. Mm. Tack, tack hej. Tack, hej, Bra, <skratt> <skratt> med rutet. Ge en varm applåd för podcasten Dinkel. <skratt> Som idag går in på vi firar siffror idag. Ja, det gjorde vi egentligen sist också, men det är avsnitt 20. <skratt> yeah, 20! Vi får gå på bolagen med den här podden nu. <skratt> Äntligen har jag gjort tio bra poddar. Nu kan vi börja kan sköra det seriöst. 10 högkvalitativa poddar senare sitter vi nu här. Oh. Och vilka är det här idag? Och det, är, det är jag och Limpan och sen har vi Dempa, vi har Nisse och vi har Niklas och havrom. han vill vara med. Yes! Uh. Oh, vad trevligt. Och idag har vi då kommit fram till ja, avsnitt 20 då. Och som alla vet som lyssnar på poddar så är ju avsnitt 20 podden när man går igenom lokaltidningen. Lokaltidningar mm. Från pam till pam mm. Och oh. uh, har du någon Lokaltidning kanske vi kan ta den på ni, ni får välja tänker jag Malungsbladet eller Lerumsbladet jag tycker vi kör på Lerum Ja men då kör vi på Lerum Ja det tycker jag att det är bra Då ska vi plocka fram Lerumbladet här Är det någon är som är så... sugen på att läsa eller? Ja, det är någon ska... som har en bra berättarröst? Alltså, jag Nej. tänker att vi gör väl att vi går igenom sida för sida, egentligen. Mm. Äh, vi kan, kan, kanske kan ta dig det. det. Framför sig. Ja, man får, ja, precis. Men, alltså, vi ju, alltså, man läser rubrikerna och så kan vi ju se. Vi kanske, ja, det blir lite syntolkning. Det är, det är lite dumt att köra en textvariant i poddform. Ja, lite kanske. Men, men, vi, vi, men vi gör ett försök. Men andra har ju klarat ja. det tidigare, så det är inte mer än att vi ska göra ett försök. Yes! Det är... Ska vi sluta upp första sidan? <coughs> mm. Ja. Så. Det kan ju de folket här i stugan och hänga med ju, liksom. Vad ja, vi... precis. Ja, och då får vi ändå säga vilket, vilken årgång och vilket nummer det är. Ja, precis. Ja, då så det det... Det årgång 3, nummer 19, 8 november 2017. De, mm. de teasar ganska mycket redan på första sidan här. Bland annat på sida 12 så kan man läsa om första flodadagen. Lokala föreningar och samfund visade upp sig i floder. Det var ja. spännande. Ja, något intressant. Och att det är kul på sidan 10 ja, ja det vi, vi hoppar in Och Sen ska vi på resa i Syda Afrika så Ja. Skönt Ska ja. ja, vi kolla på annonserna också Se vad det är. Detta är ju ännu tidning. lokaltidning Ingen av oss kommer därifrån Om man ser någon tokig annons Eller någonting Ja, jo, då, då absolut jag lite också. Hittills är det bara så här eh, Lite för studieförbundet vuxenskolan Plugga kids, alltid bra, alltid aktuella kurser På studieförbundet vuxenskolan Och så lite annat du, Tusen, spel, du, du, du, du, tusen spel rabatt på glasögon Eller progressiva förlåt Sen har du lite solskydd där också men. Ja just har ja, Men det är men, rabatt på progressiva glas Men om man alltså Har en annan poli politisk Och är väldigt konservativa Finns det inte konservativa glas Ska vi gå till sida två, eller? Ja, mm. ja nu, nu startar vi igång det här Häng med! Sida två och, Yes, här finns det lite Här är ledarsidan, helt enkelt Ja, mm. ja mm. det är som en vanlig tidning då Ledaren är på startsidan. i ja. ah, precis vi Ska inte hoppa över den, utan vi ska läsa den? Eller? Ja, jag tänker att ja. limpan får faktiskt ta och läsa den här Ska det? Mm. Um, ja, vad pratar de där? Rik, rikare och hashtag me Too, Det är en ganska aktuell Aktuell är ja, för att vara en, en, en Sån här ganska lokal tidning Vad är det som mm. nu utrör skrivet här egentligen? Jan Larsson Ansvarig utgivare på ja. Lerumbladet Men är det de som brukar skriva ansvarar utgivarna? Det kan, kan ju vara en är... rapporter också i och för sig. Men det, ja. ja, men det står att han är ansvarig utgivare precis till höger. Han, ja. Det gör han, han är ansvarig utgivare. Ja, då kan man ju höra med honom om det skulle vara något så jag kan man bara hoppa ner. Ja. Då, ja. Då? då är det alltså jan.laarssonatlokalpressen.eu Jag är extremt oerhört att vi tar upp det, men okej, okay. absolut. Ja, de, de pratar ju väldigt mycket här, man kan bara skomma lite här. Äh, vad börjar jag med? Äh, vet inte hur... Jag vet inte hur ni känner, men jag blir så himla trött av allt som aldrig tar slut. Det, det är som är rikare har till att smita undan skatt och, det, och blir ännu rikare. Ja, menar, Viktigt och bra, det, för det fanns inte det var det ny så jag läckte nu. Ja, precis. Han tar upp, jag levde Östling, upp i svensk näringsliv. Han visste inte om, han visste inte var fick för sin skatt och så vidare. Så, ja, vad hette läckan? Alla vinde läckan. Äh, Paradise, uh, Paradise Papers. Jaha, talavis Sen pratar de om vidare här. Så ja, Det ska enligt GP räcka till 100 000 undersköterskor Alltså 40 uteblivna skattemiljarder Som de då pratar om eh, 100 000 ska skolgång för 400 000 barn Nej, Det är synd att de inte får gå i skola liksom. det är... Sånt som händer Sånt, sånt som händer eh, Sen pratar ni inte om att man själv skulle kunna flytta till skattepar det. Eller gör de det? Jag ska inte tala mm. Ja, det? ja det skulle... Så, sen vet jag att det inte är så enkelt att bara flytta pengarna, men tanken är att dessa miljoner skulle kunna göra gott i stället för att hamna i de andra, redan i fickor. Ja, och sen har du då senaste avsnittet om den kända komikernsorganismer som nu är använt för våldtäkt och oförändring att mig fruktansvärt bestört stört. Ja, det kan man ju tycka så här. Jaha, ja. Jaha, gick det står mm. namn. Här, ja. Det står där inom parentes, ja. Mm. den kända komiken där ja. citat senaste avslöjandet om den kända komiken inom parentes och journalismen slutparentes som nu är anmäld för våldtäkter och ofredande gör mig fruktansvärt bestört slut situation ja, är vad är det, det frågan om? skriver han Aha. precis det här är allt vi har sagt då i citat ja. denna komiken Jag fortsätter... har i mina ögon stött på barrikaderna och verkligen slaget för jäm jämställdhet och feminism ja, men du är det ju inte dina ögon utan du är det John nej. Larsson nej då är det John Larsson som ja. söker inte nej ja. ja. Jag ja. ja. jan skriver också varit varit oerhört tydlig med vad han anser är orättvisa och diskriminering, vilket som han menar den här samhällskommunen då mm. så kommer detta fram. Vem kan man lita på i jänglringen? Ja, det, det är en fråga. Det är en av fråga. Nej, tänk mm. Så att eh, ja, ja, man ska han ska avsluta med lite mm. positiva saker då. Eh uh, bla bla bla. bla. Mm, mm, mm. Skriv mejla, ring, skriv på vår Facebook-sida välkommen upp till vår lilla redaktion på Göte Göteborgsvägen 88 i Sävedalen Har det är gott Jan Larsson ja. ja, han signerade den. Det var ju inte mm. en anonym ledare Det är signerad av Jan Larsson mm. mm. Ja, det var ju ähm, Men som man jag, jag, Ni försvann lite grann för mig Men så sa ni att Likadant med tips på reportage som vi läser i vår tidning Skriv brev, mejla, smsa Ring, skriv upp på, Skriv på vår Facebook-sida eller välkomna upp till vår lilla redaktion på Göteborgsvägen 88 i Sävedalen. Ja, men vi tog upp det, det faktiskt. Men precis, det, det står skrivet här och det är Jan Larsson som har skrivit. Ja. ja. Och han har nummer 0702 417995. Ja. Varför, det här, varför vi nämner det, det förstår jag inte. Men absolut, uh, ja. Men det var för att vara transparent, vem det är som har skrivit där. Jo. Uh, och det kan man ju själv kolla upp liksom. Lokalpressen, om 8 november 2017. Ja, för det är lite konstigt att just det här med namnet på den kända komikern som, i det här var det så att det så en Ismail... Janne Westerlund, eller? Nej. Nej. nej. nej, inte Janne Westerlund, nej. Att det har väl inte tidigare, så vitt jag vet, sagts i media? Eh, nej, men det är ju kul att vi hittat ett sånt riktigt djup jo och bara av en ren slump också När vi ändå du att bara läste lerumsposten oh. Eller lerumbladet Eller vad det nu heter Ja, mm. ja. Oh, men här, här är ju en rätt så bra grej här Som står på samma sida här Är oh. ledsen upprörd Eller bara glad har du något inom dig du känner för att du måste ventilera? Vi på Lokalpressen tar gärna emot dina åsikter om, om, om ungefär vad som helst. Skriv till oss så publicerar vi text där under rubriken då Om <dram> ungefär vad som helst, ja. <hör> kanske, kanske är det någon som tycker helt annorlunda, eller så, så är det fler som tycker precis som du. Vi ser fram emot en levande insåndarsida med debatt som utvecklas och nya tankar och idéer som får gro. Tveka inte att ta kontakt med oss på mejlet. Redaktionen eller .eu, det är alltså en europeisk mm. utgivare vi har gör med. Ja, det är är det... För att få en EU-adress måste man... Man måste fin, finna sig i EU Europa-parlamentet då. Ja. Mm, precis, så kommer ju från högst Ja, ja. det gör det. Ja. Det verkar som det. Ja, okej. Okay. Ska vi... Nästa sida då. Ja, då är det ju som fortsätter på till sport. Ja, men det är ju bara reklam egentligen. Ja. Ja. ja, och sen över det så är det att Ford uh, Hentai Edition eller förlåt, Hedin Edition <laughs> finns Va? där Ja, ja vi bläddrar vidare till sida fyra då Ska vi göra det? Den. Ja, jag är redan där ja. Ärger Fr Från offert till badkar badklart på ett dygn Jävlar ja, är det det är, fort. det är ett reportage från Västsveriges Polosbad Ja, i, i vår firar vi ett eh, år så i april blir det party. Poolparty såklart. Ja, det Ach, det skojig, står det. Peter som äger stället då. Han visar dina sparanläggningar. Ja. Eh, säljer jag rengöringsgrejer till också. Pool. Äh, så här, mm. Olika tillbehör till pool och sparbad, mm. städerskap, kemikalier, lek och Men, Alltså det ser nästan ut som att han skulle vara en apotekare om man kollar på kemikalierna där nere, de här stora burkarna. Mm. Det skulle kunna vara det... väldigt många pillerburkar, eller så är det väldigt många stora klorinburkar. Jag tror ja, men... att det är klorin, men kan man inte räkna klorin som ett apoteksämne? Jag vet inte, men de, just de burkarna ser jag igen, för det är sådana som används till exempel när man ska rengöra äh, <kör> kaffetermosar. Aha. Samma tillverkning ut som, eller så är det väldigt likt burk kaffe Vad, rengöra kaffetermosast? Det gör man ju med varmt vatten och en piprensare ah, ja, så typ om man ska ha något medel i som, typ, så att det ska ta bort eh, Kaffe <laughs> Alltså hällar ut kaffet ur termosast? Jo, men alltså det, det, det, kan, sätta, det. det, det kan sätta sig i, i plåten så att då blir det visst då man ett fast man handling. har väl inga plåttermoser nu för tiden, det är väl, ja, allt men, är väl glas ja, termos, termos, jag vet inte. ja, alltså typ, alltså, men... Uh... men här kork, kork åh oh, gud, blir det blir jobbigt uh... men vi hade ju en filmregissör som besökte förploda bibliotek ja, det är, inte, det är ju inte vilken filmregissör som helst nej, det är Arang Bashi, han är ju... han ja. blir nominerad för en guldbagge och, eh, i kategorin bästa ja. film Ja, eh, Ahang, Ahang Bershi eh, står ju på en bild här bredvid Daniel Bäckman eh, och man kan väl säga att hon är eh, svarthårig och ja Och han är en svart man. eller vad var det? Åkväg Nej, han ser ut lite, jag tycker jag känner igen honom faktiskt, Daniel Bäckman Ja, bakom på Nu när vi syntorkar hela den här Lerumstidningen, kan vi sälja det till typ till Svenska Stadsbiblioteket i Stockholm? Det, det vill kunna göra. Ja, men... Ja, men... Att, liksom bara, har vi någon som har syntorkat den här tidningen? Eh, ja, podcasten Tinkl här, eh, vi använder oss. Eh, vi har faktiskt ha tagit upp det här till ett ja, avsnitt. Men jag räknar med det det här räknar jag som en publicering, så att jag skickar ju alltid en kopia av alla våra avsnitt till KB upp i Stockholm. Ja. För arkiveras. Ja, det... kungliga biblioteket till det. Ja, men det måste alltså. arkiveras, det är en dag för det. Alltså. Mats Jansson vid Näs verk fick kulturpris. kulturpris. Oh, grattis! Eh, grattis till, till Mats. Mm. Mm. Sen har vi Och, lite tråkiga nyheter också. Jaha. En fläkt stund på en restaurang. Nej. nej. Mm. Oh. Vilken restaurang restaur är det? Uh, Taipan Kim. Nej, uh, ah, Taipan Kam. Taipan Kam, är Jag. Taipan jag... Kam! Är det... Det var, det var en thai-restaurang, ja. Det, det, ja. Det thai ja. det är, det är thai där vid takåsen. Signalement. Alla var i 30-årsåldern. Den mm. ena av kvinnorna hade uppsatt hår i toffs och var längre än i övriga sällskapet. Alla hade mörkkläset. Ja. Det är, det är inte krimsar. Det är spännande att ha det i en lokaltidning mm. också. Det är... Är vi, vi den nya krimpodden? Kan vara. Vi är den nya rättegångspodden. Det är... I nya det här är ganska, relativt stora skor att fylla ja. ja, men jag har storlek 46 och Dämpa har storlek 56 Men är det, en, är, det, är det lika stora skor som Lerum vill ta på sig nu? För de ska ha, enligt de själva, vi ska ha Sveriges bästa äldreomsorg Precis, och jag tycker att det viktigaste med den artikeln är ändå att Hela den texten är ett annonssamarbete med Lerum där man kan faktiskt också kan se Lerums kommunslogan Jag skulle precis påfäcka det Som är Lerum, mer än du tror Så att det är mer än du tror Lerum? Ja. Okay. ja Men sen under det här Här kommer det bästa sättet i hela mitt liv Jaha. Handverkstagarna är i då... tollered, eller? Nej Nej. Nej. Är du höger... fotnära? Jag har autopedisk inläggat avgrytning Det är inte det heller det är ju nämligen Säveldalen. Det är ju julskiftet. 145 kronor. Nej, faktiskt inte det heller, men det är också väldigt bra. Uh, jag tänker på uh, här: lilla lilla spotten där det står om Säveldalens kvarterskorupitria. Att, su att successen nu fortsätter rådet ut. Alla men, vad, vad är det för fuck-succes? Det hör och heter du. Alla dagar i veckan. Alla. Pizzor 39 spänn ah, ja. Nej det är jo, ju är jo, men, a, eller, a, Inte alla pizzor, Priset gäller endast för avhämtning Och gäller alla pizzor på benyn utan familjepizzor Men fortfarande Alla pizzor 39 spänn I jävligt vilket man brullar äh, Nej Lämpa skulle kunna ringa och fråga om du gör <laughs> ja. kan inte nu ringa och fråga Ja uh. Om kebabrulle funkar. Jo, ja. jo, absolut. Det känns som ja. att jag har fått igen till, ja. Nej, men det eh, tror jag inte. <laughs> det känns... Nej, som men... att jag tänkte tänkt det här. Men de ja. har också fullständiga rättigheter. Ja, det har de. Mm. Mm. Men jag tycker ändå det är kul, eftersom vi ändå håller på att syntolka hela den här underbara tidningen, att ja. det är Sävdolens kvarterkrog och pizzeria. Och då är pizzeria i fet text. Ja, det faktiskt. Ja. Ja, det är helt rimligt också Att de har lite olika typsnitt På eh, nästan alla texter Det är liksom Inga Det är helt olika fonter Ja, det är Ska vi hur fontar fonter har de I sin, sin, sin annons de har? En, två ja, Tre, tre fyra. Det är fem Fem Sex Alltså bilder på en pizza räknas inte sju, som font va Nej, jag har inte det Nej, men jag räknar Aha. bara texten för det är, alltså, Sävedalens är en Kvarterskrog och pizzeria är en Succesen fortsätter Van. året ut Kvarterskrog är det en och pizzeria är det en Alla dagar i veckan Ja right. Är det en Alla pizzor är en till eh, Och sen att priset endast gäller för avhämtning Och gäller alla pizzopriv utom familjepizzer Se menyn på www.savedalenskvarterskrog.se mm. Sen har vi en till font Ring och beställ på 031-2665-65. Har en ny font. Göteborgsvägen 91 i Sävedalen. Och sen kommer andra fonten där det står. Fullständiga rättigheter. Sävedalens kvarterskrog. De finns på Facebook. Och då är alltså adressen www.savedalenskvarterskrog.se mm. mm. Eh, enormt många olika fonter Men om ja. vi ändå ska prata fonter Då kan man ju titta på hantverksdagar i Tollered För de har så. Också... Fast den är ju mer stillren Fast å andra sidan om du är hantverk Så känns det som att de borde ha lite, lite öga För kostnader ja, för det är jag, är... alltså, jag gillar att utställningen Jag gillar att utställningen är väskor och västar I oh. så här i, para... I vad heter det situationstecken Det är typ väskor och västar, Västens, och man... västar. Och om man, man liksom bara så länge ett öga på den, då skulle du kunna stå och typ, eh, vila i frid handverksdagar i Torred, det Ja, Väldigt mycket ut utom dött som omstärkt. Tyvärr, väldigt mycket. Och att det är frihet ja, <laughs> Det är ganska I likhet med en begravning, begravning så är det frihet. Sällan om ja. inte på men, men Det stämmer mycket väl i det. Men saker har också väldigt mycket gemensamt med en begravning. Ja. De har försäljning av, ka av katter Och och katter. <laughs> Ja det är sant Lite lotterier, men har det hänt någon gång Om det varit lotterier på en begravning det Känns men väldigt ocoach man noga på den här annonsen Så är det alltid handritat Utom texten Ja, typ. ja. Mm. Vad ska hantverket vara var var, Om inte på en hantverksdagsannons mm. ja, ja, alltså, oh, ah. alltså det är inte ens ett snyggt hjärtat. pricken Är inte i centrum De här jävla kvistarna på siden, sidorna av hjärtat Alltså det, det, det är orimligt det är Jag tycker jag fortfarande är mest intressant vad själva utställningen är För det är ju inte väskor och västar Utan det är, äh, det är situationstecken Väskor och västar Slut äh, på situationstecken Ja men det kanske är västar gjord av väskor Och väskor <gör> gjord av västar Ja men det är typ, det är typ som de bara ja, vad på, Ja det är typ väskor och västar Och så typ så här, lite ironiskt Gör sådana här kaninerna i luften <gör> det, är bara, det känns så himla vet konstigt att de inte, inte ens själva om det är eller Västa, utan det är... typ det? Ja, det... Ja, man, man måste vara där 18 och 19 november klockan 11.15 ja. för att se reda på vad det är Men jäklar, det var en succé för pumpa workshopen under läsdagsveckan Så, Såg du det? Hela 130 personer till tog i workshopen alltså Det är många pumpor Ja, ja det är... Sant. sex pallarpumpor! Va? Mm. För att klara av och efter det så fick man faktiskt ju ta hem pumporna för att liksom prida sina trädgårdar. Oh. Vad va, va, fan, vilken sida har vi kommit till nu? Vilken pumpa? Vi är på sida Nej, Det var jag som hoppade för långt, jag för långt. Jag, jag. jag är för ivrig i mitt slickande på tummen och peksling för att hitta rätt sida. Oh, ja ja Och vi, här måste vi ju faktiskt också tacka Ika Quantum som var en sponsrum till Växström. Som anordnade det här tillsammans med Lerums kommun, eh, växtrum, Studieförbundet, Vuxenskolan samt Stora Lundbyträdgårdsförening. Är det här avsnittet som kommer heta sponsringsavsnittet och eh, samhällsinformationsavsnittet. För det är så här mycket <laughs> samhällsinformation och uppsäganden av olika företag och eh, reklam har du aldrig gjort. Jag vill påminna dig om tra transportstyrelseavsnittet, det är bara mm, Ja, det, är ja, det, är det var väldigt mm. mycket information. Gör det bättre själv. Uh -huh. säger jag nu tagar av, nytt tagar Ja, jag tycker om också att det här, står skilsmässa. Ja. Sen... <laughs> det blir precis gå på. Då. <laughs> att det är Fjälmans juridik, då är det om skilsmässa och finns det Fjälmans begravning. Jag tror att det är samma person fast hon är bara lite ledsen på begravningsbilder och lite mer på <laughs> <och> skilsmässa. <laughs> det är inte samma person, nu ser ni det. Det är det på riktigt. Det är faktiskt. Och vi, ser så här, vi kan börja med skilsmässan Ansökan om äktenskapsskillnad Är det juridiska alternativet? Podelningen Det är det ekonomiska mm. Jag hjälper er som är överens Och dig som behöver enskilt stöd alltså, Är hon Ett rebound? Det är hon det. Men jag tycker ändå att hon gör ett väldigt bra jobb att vara så här stöttande och supportiv när det är skilsmassa och liksom på trygghet och tanken när det är begravning och liksom tittar och säger bara jag förstår att det är jobbigt Ja men är, är det så för hon säger här jag hjälper er som är, är överens. Och det man inte överens i skilsmässa så hjälper hon inte till. Mm. man inte överens. Så kan Fjälmans begravning däremot hjälpa till. Och eh, när man ändå liksom Tänk lite så här, vad är jag någonsin? Då kan man faktiskt gå in på fjellmans.se. Mm. Jag är det gjorde nej? precis det. Åh, nej. Och det är ju då Fjellmans begravning, Fjellmans juridik. Och så har de ju faktiskt en tredje grej som heter Fjellmans transport. Nej, man har de transport också. <skratt> ja. och här, ja. finns det finns ju som Fjellmans inte gör. Nej, nej, nej. Alltså det är, vi arbetar med omsorgsfulla persontransporter av avlidna åt vår uppdragsgivare i Göteborg och Jaha, Jag, tror ja. jag har flyttat <skratt> ja. till <skratt> Så det är kul att du säger transport när är döda personer ändå det är ja. lite... Men fast å andra sidan kan man ringa till dem om man har råkat få en avliden person i sitt hem Säg en numera exfru ex Ja, du behöver vi enskilt stöd i det här fallet så det skulle du väl... Ja, det skulle jag vilja påstå För att jag är ju ja. överens med frun om att hon är död <laughs> Tänk Aha. du du ringer och får hjälp av Fjälmans begravning för juridik och Fjälman transport. Äh, Transporten tar bort den dödsäkringen. Fjälmans begravning begravar henne och fjellmans juridik tar hand om skilsmässan för döden. Precis. Det är 3 1 lösning här för alla vet det snubblade ute som har vet, tänkt att nej det är inte tillräckligt bra köppel då där men lite för de, de har ju faktiskt en fråga Fjälmans på deras hemsida. Ja, de har vi faktiskt. Du frågar fråga Ja, för jag, för jag tror inte det är en live chat direkt men Ja. Så är det. ja. Mm Mm. Sen kommer den här märkesbågen här för fastpris för på fem års Trevligt få mm. det. Jag tycker vi behöver bredda vidare till att det var full aktivitet under läslovet ja. Mycket aktivitet. Järkland, mycket aktivitet. Bilder. Mycket aktivitet att de knappt kan skriva någonting då. Helgud, hur mycket bilder det är på aktiviteter. Ja. ja, jag kan se. De sjöng någonting, se och på en aktivitet bild. I, i, i kulturhuset Sand. var det karaoke. Petrus, Tindra och Erik sjöng Håkan helst. Tindra. Jag kom Stoppa först. pressarna. eller det namnet? Västra Götadans unga som sjunger, sjunger på Håkan Håstrum. Vad har ja. hänt? Det var också något, var Harry Potter-tema på Elevrums bibliotek. De läste sju böcker, så de läste de sju böcker till. Och det var samma bok. <skratt> uh, nej. Gjorde de verkligen? Nej, nej så inte det nej. två av dem. Harry Potter väl ska dit i alla fall. Och de hade sin egen, man kunde göra sin egen trollstav och pärla. Man kunde bland annat göra sin egen trollstav. Jag alltså, ser koppling till Harry Potter och Perla arman Mindre koppling till Harry Potter Att Perla arman som att göra sin eget trådstam Men det kanske bara jag som är pyttig men, men om man tittar här att det var Harry Potter-fans som kom Så ser man att det är mm. två tjejer I likadana koftor Nej, ganska lika koftor Men de har i alla fall samma sorts halsduk Och det är alltså Harry Potter-temat mm. tror det så att de kollade med Två tjejer som hade Harry Potter-grejer hemma Kan inte ni komma hit så vi har Harry Potter-temat så kan vi lämna med några questar också Så är det trådstavar Mm, mm. Någon sitter och gör en svart pirathatt. Jag tror det är en, en tolkarshatt hatt faktiskt. Mm. Jag tror att det är en häxhatt. Kan vara. Ja, mm. det uh, ledarna, de höll i uppvärmning. Ja, lite lättare med mellanmål, Ballon och äpplen. Bra med frukt i kitsen tycker jag. Stod på menyn Kompisarna rörde ju ändå. Fick stavhopp var roligast. Ja, mm. <hör> <hör> de måste ha haft det väldigt bra lov. Vi hoppar ja. och vidare kanske. På tal om aktiva grejer. Har ni läst om Flodadagen? Jo för föreningslivet. Och det är de oh, där ja. på första oh, sidan. Oh. Oh, ja, igen. Och jag måste säga, var, var ni där och såg Vättlebygdens mm. På Rosuk och Lela orkester? Nej, ah, Gå tillbaka till en sida. Det är en grej Oop. vi inte har sett eller ja. inte tagit upp i alla fall. Ja, var, var. var det? Det är förra sidan. Mm. Den här pappan sitter eller den här äldre mannen sitter lite väl långt ifrån, men ändå lägger armen om två små pojkar. det var pappa Ingmar ju. Ja, men, ja det är vad det säger. Men pappa sitter inte så långt ifrån sina barn. Nej, men det, det, det är både är Thor och Fräng. lite jäkta med kameran där, för att han ska kunna se ut som en far. De sätter det i print och sen kan han kidnappa dem. Och så har ett solid case att det här är mina barn Nej, nej, jag, jag tar avstånd från det är... Podcasten Dinkel backar här med ifrån eh, Mattias uttalande Om pappa Ivar Eller vad han hette mm, mm. Ingmar ja. eh, Det får Mattias Stå för eh, helt själv ja. jag, jag tycker inte att det är roligt nu ja, jag har sagt eh, Jag har insett eh, Vilka följder det här har fått För beröda personer Eh, inser att det var fel eh, och vill be om ursäkt och eh, hade jag vetat det jag vet idag så hade jag aldrig gjort det jag gjorde då, helt enkelt eh, jag hoppas och förstår att jag kan få komma tillbaka i värmen någon dag men eh... ja, podcasten Inkel går härmed ut och meddelar att vi välkomnar Mattias tillbaka till podcasten Inkel efter ett kortare upphåll. Vi tar, har tagit till oss av hans uh, uh, ursäkt och anser oss att anser att den här saken nu är utspelad. Uh, så vi kan gå vidare till flodadagen. En dag för föreningslivet. Vad är vi var, var? Ja! Sammantaget en trevlig lördag där ett axplock av livet li, livaktiga... Nej, nej. Där ett axplock av det livaktiga föreningslivet i floda uh, visade upp sig. Mm. Skrivet av Lite den här redaktionen. Ja, men vilka var på plats? Socialdemokraterna var där Ja Vilka var det med? Det är några i blått tält eh, Nyföretagarecentrum ny tror jag Det var någon som gjorde annons innan Gör det bättre självkläder ja, ja, det precis. är precis vilka det är mm. Och sen har du ju då scouterna Har du ju också på plats där Har de slagit läger inne i, in i stan där ja Jaha, ja. det är scouterna? Ja, jag tyckte att det var konstigt att de hade Likadana kläder istället för så här multifärgade Fliströjor när man sitter med en, liksom, ett käll, lite eld utanför en Ica-butik Ska vi börja ta avstånd nu igen? Nej, det behöver vi inte, Nej. Jag, jag tar tillbaka <laughs> ja, nu. Nu. Men vi kan tipsa om julmarknaden som är på Flodatorg den 2 december Det tycker jag att vi kan göra det kan vi pusha där, man, där man faktiskt kan besöka och liksom göra sånt som ponnyrining och annan underhållning för barnen det, det, ja, ja. det kommer ju faktiskt en kör Från Skallsjöförsamling också Som kommer och sjunger mm, mm, mm. Ja. Oj, oj. Mm. Har ni några positiva minnen Från julmarknaden När ni var yngre Eller är det en spontant senaste julmarknaden när ni var på? Uh, ja, Senaste julmarknaden Gick jag runt och så blev jag Lite rätt upphetsad För det var ganska snygg tjej som stod och såldade Och då fick jag väl ett sånt här julstånd antar jag. Folkastan <coughs> enkelt tar jag nu. Ja just är Oerhört ni, Kan inte ta avstånd som en liten oskyldig ordvits tar avstånd för att det är Om vi säger så <står> Det var många som gjorde <står> Men har, köpte ni också Fula t-shirts, munkar Och dåliga, vet du det, porslin Tomtar på hela djurmarknaden Ja Inte så heller ofta För jag hade som Tradition att jag gick till göfabbutiken som fanns i Borås På tiden Mm det där allting där inne kostade 10 kronor Det gick ju köpt hela familjen som till bara. Jaha, köpa för 10, det var ju kosta 10 spänn, jag Göfab Mm, eh fanns sidan också. Det är också en sån här billig affär. sen öppnade de köper i eh för ett knallland. Och det var ju perfekt att köpa julklappar, julklappar till hela familjen för under 100 lappen. Bra jävla skit, de hade vi tre Trelleborg också ett tag. Har... Ja, vi har, ja, vi har haft det här också. Vi köpte dvd-fodral, tomma. Fem fempack från tio. jag tror jag var kvar ja. dem i nu faktiskt. Bra grej. Det... Fortfarande inplassade, eller? Det... Eh, ena paketet nu fortfarande inplassade. Jag köpte mm. tio liter vatten för att vara flippig på gröfattningen. Det var flippet. Flipp. Det var jättekonstigt och sen ångrar jag mig och så ville jag lämna tillbaka den. Fick du inte, eller? Eh, egentligen inte. Men sen skiljer jag på att Jag var tvungen att ha mammas pengar till någonting. Jag vet inte Ja, jag, jag... Ah, samma. Jag tar avståndet som Ja, Ska vi åka söderut eller? Eh, med tja, det varför inte? Det? I bussummen? Nej, jag tänkte vi skulle åka ännu längre söderut Och kan du ta vi... åka till Spa hotell i Stockholm? Fast alltså, det är inte söderut Nej, ändå... tänkte... Men, men tänkte var... du till Storlsund? Nej jag tänkte att Har du sund? Ja det är ju också Söderut Nej jag, tänkte, hej, jag vet precis vad du menar Du vill ju åka till Kapstaden Ja just det, ah, det är ah. mer än och men, men, men är inte det bara fotboll, hajer och taffelberg? Ja, jag tror att det är mer än fotboll, hajer och taffelberg. Det fotboll, hajer och taffelberg. Otroligt nog men håll i det nu Jag har också en mörk och våldsam historia under vintern ah, är de, de det lokaltressen på dit. ett tak från olika delar av landet. Vi börjar med Kampstadion som står av en välkänd landmärk. Tänker man åker dit bara för apartheid? Det är liksom därför man åker till Sydafrika bara. Men varför för du här? Är det för fotboll med hajar och tappelbär? Nej, det är för att uppleva apartheid. Det är därför jag åker dit. <skratt> Fotbollsstadion som byggdes 2010 används inte så ofta idag. Nej, det är, det är rätt trist faktiskt. Ja, det är rätt sjukt. Men om man pingviner? Nej. Oh, har de ah, Ja, mm. De saknar vingpennor och... <laughs> vilken information man får från, från Lerums lokaltidning här. Pingviner saknar, saknar vingpennor och kan simma men inte flyga. Vingarna liknar sävens fener. Och istället för fjädrar har de pets. Mm. Mm. Så att det kan man göra där, titta på pingviner. Men... Men det ser dessutom de har de något slags Parisjul också. Ett av staden Sydafrikas mest bes besökta ställen är Victoria Albert Waterfront. Den gamla hamnen har exploaterats och inrymmer lyxförsälj, hoppningscenter och lyxlägenheter som samsas med den gamla fiskahamnen. Här finns gott om sälar som har en egen sälbygga. Det är de vill ha middag i solen. Ja, här det. Fan vad det, det är ändå trevligt. Du får... Uh... Hoppas att du får ett vykort av din mamma och pappa Eller nyss ändå mm. Mm. Det är vi på Det är inte så otroligt för att de har sagt upp kontakter med mig Efter uttalande mm. <skratt> ja. <skratt> Jag har fått av på Jag tycker också att det är intressant på nästa sidan Att ta upp eh, Populäraste resmålen de senaste 50 åren Men ändå 50 år, det är ganska lång tid Ska vi gå igenom dem och kolla Har ni varit i på Kanarieöarna? Mm. Ja. Nej Nej har ja, du någonsin varit i Skandinavien? Ah, ja, ah, ah, det kan ha hänt. Uh, Grekland? Nej, jag. Ah. Spanien? Ah. Nej, jag. Italien? Ja. Nej. UK, alltså det är ja. Ja. Nej. Tyskland? Nej, jag. Frankrike? Ah. Nej. Man orkar med orkar i pizza. Nej, men det är egentligen Spanien ju. Ja. inte det? Ah, ja, ah, Nej, ja. Ja, men mm. Okej, okay, och Turkiet? Nej. nej. nej. Så att det var mycket ja, också en del nej ja, ja, nej på alla för mig Förutom Skandinavien kan Men det är väl för att inte alltså. du får lämna landet På grund av att du har fått flygförbud ah, ja. ju, Jo, precis eh, Men eh, vi det pratar inte prata vi inte om, om, om i podcasten dinkel eller? Jag, jag har zonat mitt brott eh, Eller ja, jag har ju reseförbud Fram till eh, <laughs> <i> 20... 2027 <laughs> Det fanns ett Ja. Ja, ja okej okay. Jag har, fan varit på, jag har inte varit på Kanarierna men jag har varit i Grekland, Skandinavien också. Spanien har jag inte varit i. Men jag har varit på Mallorca och Ibiza och Italien och såbitarna och sånt Det är lite besviken att det enda landet som jag faktiskt har besökt utanför närområdet Cypern inte fanns med. Ja. Ah, men har varit på Sypen? Med. Var det någon öppna dina skalbaggar eller? Ja, mm. eh, det var det. Från samband med flygförbudet till i... Turki Turkiet precis. Nej, så. Precis. Och sen har vi topp 10 långresor långresort nytt åkte utanför Europa för 50 och 20 år sedan. Då har vi Sydostasien. Ja. Ja. Har varit i USA. Nej. Inte var där. Nej, inte heller. Karibien. Nej. Inte var där. Inte Australien. Nej. Nej. Nej. Mexiko. Nordafrika. Nej. nej, Ryssland Nej, nej, nej. Sydamerika nej. nej Kina, Indien nej nej nej. Nej, nej, nej. nej, nej, nej Fan, var vi inte ute och reser nej. nej, det är vi inte Men vi har ju fullt upp att spela in podd, ja. ja, precis att ta avstånd från varandra mm. Men Vet man vad, man kan åka ODE oh, är ikväll Fan, och så Vi missar. Nej, det. vad är det? Oh, det är Sjön Kronstedt Finlands mångåriga frihetskamp Nu oh! äh, missar vi det Nu missar vi det Varje Juken. eftermiddag i Ekumenierkyrkan Ja, uh, uh, men 50 kronor för i för medlemmar och av 25. Det är pyssel torsdag imorgon i floda. Nämen, vad kan man göra där? Jag visar på att man kan pyssla. Jo det kan man. Kan det är, varannan torsdag så är det, under november så är det biblioteket som tar fram en som man kan pyssla. För barn och vuxna i alla åldrar, vad skönt att det är för Va? barn och vuxna i alla åldrar. Det, äh, det, ja. Mellan 14 och 16, hopp in. Det, det är också allsångskväll imorgon eh, Vid tingshuset i Lerum Mellan klockan 19 och, 21, och eh, det är fri entré. Det är allsång, man får sjunga vilka låtar man vill Och det är Näs dragspelsklubb Och studieförbundet Vuxenskolan som här. Vad härligt Ooh. På måndag så kan man höra ett föredrag Från glasknället i aktad körtman Inger Jarland Olofsson Berättar om Carl Johan Josefsson kyrkan klockan 19 i Rosengården där. Jag måste bara fråga en grej eh, SunTrip, är det den du har i Sällskapsresan, första? Ja oh. eh, yeah. Här står en reklansport från SunTrip Nämen Har de bytt? Ja, ja. <laughs> Det är Sun det faktiskt Ja, det är det Upptäckte var det för... bara Nerga ner... ner... ner... På Guta del Joll Så alltså ligger det i Spanien Ja, oh, men det är det Men vet ni V vad gör ni den 15 november? Oh, det är ingenting vettigt att komma ihåg. Det är mycket. bokat tror jag. Inte ni är inte sugna på att komma på, uh, följa med mig på poesi på olika språk? Spännande. Vilka språk är det då? Det, det vet jag faktiskt inte, men det, man kan lyssna på poesi och andra texter på olika språk och andra delar av världen, liksom så. Ah. Och om man vill så får man gärna läsa en egen favoritdikt Och det här kan man ju då göra liksom självklart på Lerums bibliotek klockan 18 Och det är självklart Studieförbundet Vuxenskolan som arrangerar det här Tillsammans ja, med Lerums bibliotek Var ska dikten vara om man inte på Lerums bibliotek? Så, så, är det. så är det Och sen var det den här hantver min... hantverksdagarna i Tollared Men det har vi redan gått igenom ju ja. Ja. ja, det känns lite så va? Men det var ju bildvisningskvällar också. Mm. Mm. Mm. Det har ju varit kul att åka och titta på lite bilder. men Frågan är, vad är det för slags bilder? Är det semesterbilder? Någon har tagit med sig hela släktens 10 bilder. <går> och så Nu ska ni få se vad vårt släkte har hittat på sen filmen uppfanns. Men då har vi ju SS-Foto här på andra sidan som har reklam att man kan konvertera sina dia till DVD och USB. Vi bevarar mm. dina minnen. Ja, det är Coincidink, tinknott? Video till DVD och USB. En personlig julklapp. Bild till kökord. Och eh, det här, allt det här kan ni ju göra då såklart på SS-Foto. ss, -foto. SS, -foto. <skratt> SS -foto ja. Där... Alltså då kan man även få bild till körkort ID oh, oh. Eller visum oh! och och, alltså Vill test. ni veta något S. S. mer? Foto De bjuder alltid på två förstorningar Och tio gratis bilder Nej mm. ja. men För allt sagt. Men tar de även Ateléfoton är och skada fotografering då Ja det gör de What? De gör det Ah. Har du någon nice pris på en kikare också Någon man ändå håller på Ja faktiskt eh, det, det beror på Vill ni ha lite liksom så här Grym kikare Alltså eller... jag tänker någonting för ä, fågelskåd och svärd liksom. Ja men vet ni vad Då, då skulle 54, jag rekommendera 000, Ja men då skulle jag rekommendera Celestron Ultima 80 faktiskt Och då får ni också ett stativväska Och rengörningskipp med det är bra liksom, Ja Och det är 60 gånger 80 då såklart ah, ja. men jag, jag vet vad här... men mm. Jag tänkte ta upp den här karriären som fågelskådare äntligen. Ja, men det är inte heller 4000, vet du Niklas, du kommer ah. undan med 3990 spänn. Nej, ja men det, klipp, alltså, det, det är flip, alltså jag redan nu. Klipp. Alltså inte vad sån, men de har ju också väldigt bra Panasonic kameror där. Oh, ja, det är det den efter 30 nu tänker på det eller? Ja den som är vattenträtt ner till 8 meter bara, kan Usch, alltså, vad fan den är perfekt Då kan man ta med sig den till Lerums badhus som Ja, ja. Aha. det har du ju eh, faktiskt Mycket trevligt vart det med familjen faktiskt eh, ja, det det. Och den är ju perfekt att ta liksom, När man åker eh, i vattenrutskalorna Med barnen och vill för eviga minnet Och deras skräckslagna ansikten jag tycker också att det är fantastiskt att den känner av att den är till 8 meter, men 8,1 bara, nej, nu släpper jag in vatten! Så det är en sån smart eh, kamera som det heter. Ja, oh, men det måste det ju vara. Ja, hur fan känner du att det är... Ja, ah, det är ju rea på den. Ja, ah, oh, för... helvligt. 200 spänn i så jag får man en bildcheck för värder för... Värde 325 spänn. Är... Ja. Men Franka. tror du att det finns ett schysst korsord i den här tidningen, eller? Eh, vi kan ju säga, Åh, oh, man bläddrar till nästa mm. sida så ska du säga Ja, oh! ah, där är det. Ja, det ett korsor? Har ni någon fråga? Kolla, det är ju ett par vofflor på den bilden nu. Ja, formen som hjärtan. lite lite, lite lätt tycker jag. Lite, ja. Och lite florsockerpuder på, på, på det, va? Mm. Ja. Ja, men vofflor så här i november det är ju det man vill ha, ju. Mm. Ja, så är det. det är ju inte alls någonting som man har i februari. Nej. Och en av frågorna är till exempel I samspel med datorn Vad kan det vara? Och kan. här har jag mm. faktiskt någonting Som verkligen är bra mm. Lockar mus Det mm. måste vara kul, va? Vi tar avstånd <skratt> Från <skratt> Mattias Uttalanden yes. Yes. Jag tycker att vi Inte så backar in i framtiden i alla fall Ska vi inte göra det? Det är en insändare här oh. Fritz Remper. Jag tycker det är att uh, uh, oj, oj, att uh, han inledde med hjälp i varsallen då uh, utöverstegen LTK Lerums tennisklubb skanska HSB som en ensam in i med Aspenstrand var ju överens om att hallen, om att hallen skulle byggas upp inom Aspenstrandområdet utan som detta finns men nu verkar det som att det inte vara. Va, va, va? det Vad, Vad? nej euse Ja, Och vid torsdagens möte i Tennishallen Så fick vi information om att kommunen Meddelat att de inte tänker söka undantag Från strandskyddet Så att LPKs Tennishall skulle kunna byggas på, Och vara placerad vid kolonilåtorna Men Då blir man ju som eh, Tennish eh, ten Precis, Här blir man ju mm. väldigt, väldigt ledsen i ögat faktiskt. Ja, ja, för det är ju smidigt Man kan slagga efter en träning I kolonilotten. Ja Alltså, har du tänkt på det tycker Att man blir ledsen i ögat? Det vore ju jävligt konstigt Om man typ blev ledsen i kuken äh, Ögon, Nej, tar, av, tar avstånd, avstånd. <laughs> Från till... dålig, då, dålig del av det kan man bli ledsen i benet då? Jag ledsen i racket om du ledsen i ryggen jag, jag, jag, jag blir ledsen i ryggen När du säger så mm. ja. Nu, nu, Jag vill ställa en rimlig fråga till er mm, Det här var okay. ju då... Eh, Fritz-rämper som hade skrivit den här Om Lerums tennisklubb mm. ja. Tror ni verkligen att det i Lerum Finns 330 ungdomar som spelar tennis? Ja, det ska jag inte få mig. Nej ja. alltså, Jag väljer ja. att tro Jag väljer att tro, ja, väljer att tro på Fritz mm. äh? Jag eh, Jag vill se papper på det mm. ja, ja, vi, kan, vi kan skriva en replik här För att eh, <laughs> Vad tycker du frågar dem ju Annan åsikt nej, eller, eller något annat du vill lyfta fram så kan du, Åh, nej, du Åh, Å andra sidan Fan, tre, Vad sa du? 300 pers 330 personer Det är, alltså, det är, inte, det är inte helt orimligt Det är ändå för, drygt 40 000 invånare I Leru centralort ja, Då är 30, 30, 330 är inte så mycket faktiskt. Nej det är sant Men, uh... Men uh, det, det är också så att faktiskt har ni, har ni hört om att reglerna på arbetsmarknaden Är riktigt otidsinganliga Mm. Ja, mm. det är det första, stället, första gången jag hör det Och det ska komma från lokalpressen Lerum 8 november 2017 det är, <skratt> det, det, det är, det är faktiskt Det är faktiskt Jag och Peter Jeppsson Som är vice vds på Svenskt Näringsliv. Det känns jättekonstigt att han skulle skriva i Lerums tidning, Men det gör han ja, men Han har ju fått hjälp av Anna Gillek som är regionchef oh, Ja, glömde det Han kanske bara Sina det på ett mm. mail sådär, va? Ja det är, alltså är det Rent instinktivt så vill jag bara säga att det, är liksom, det måste ju vara dags För ett modernt anställningsskydd Som är lättare både att anställa och få ett jobb Precis, jag håller, Nej, jag håller ut med då. dig där mm. Jag tycker också att det är intressant Att om man kollar på gärna för handlägg och service att Daniels bilservice Har handlat och mycket som är däckservice Som är ovanför eh, klimber och Forsberg Bilservice har vi Väldigt mycket, mycket bilservice liksom. Bil och deckservice alltså Nej, oh, förlåt, det var landvet och däckservice där under också Jag ja. sorry och sen kan man sätta bilen på Circle K. Mm. Ja, Ja, och om man vill eller har hjälp med köket och måleri, då kan man ju gå på Österköks och Sprutmåleri AB. Jaha. Så. Eh, betalar de om dålig. Ja, och, de, de målar ju tipset. även möbler. Ja, ja, jo, det är sant, det är sant. Och får betalt för också, de är yrkesbesprutare och sprutlackerar gamla köksluckor och mm. inredörrar, garderober och tillverkar även nya. Jag vet inte vad man tillverkar nytt. Eh, garderober. Nej. Eller inredörrar, eller köksluckor. Ja. Jag tror det är Damla. alltihopa faktiskt. Jag och tror det, det. Det, viktigaste, det viktigaste av allt är faktiskt att de är yrkesmålare. Ja, de målar och även möbler. Jävla ja. amatörkonstnärer här. Det är som eh, trädgårdsexperter i part det. De kan maskiner, för de skrev vi kan maskiner. Är det så? <laughs> ja, de skrev vi kan maskiner. Det är bra ändå. Det är... Men jag tycker också att eh, vi har faktiskt kommit till sista sidan nu. Och det är att just nu, noll kronor för stenskottslagning på. Noll kronor! Det är noll ju kronor! Vad som helst! Allt ah, i frilånen! Nöjd kunderna garanti. Dropp in. Och du, choren, öppet dygnetrunk. Välkommen! Det är som att det vore gratis. Färgvägen, ja. cool. äh, Men vi måste varna lite. Det gäller ju faktiskt ej folk som ägda försäkringsbolag. AI! Oh. Jag skulle komma äh, jag, jag, sån. Jag läste det Folksamägda ägda lite för snabbt. Så jag läste det som gäller i folksamlingar Det kommer med andra. Om det går Är orsaken en folksamling så täcker inte. <laughs> det ser jag Ja, det... nej jag behöver inte gå dit. Ja, och... Men det här kan ni då göra på bilglas specialisten i lerummet. Ja. Mm. Alltså, en... mm. Om det är en sak jag saknar i den här lokaltidningen, det är ju ett riktigt bra skämt. Ja, Ja, det, man... det, det skulle ju vara ett skämt typ där. Jag, jag kommer på någonting spontant nu. Eh, Om man typ är allergisk mot liksom... Eh... fan Gluten. Om man Kanske... är här, Men jag bara kommer på någonting spontant nu Om man är allergisk mot gluten ah, ah. Kan man då få vetekli <laughs> typ, typ ett sånt skämt tänker jag Jag tar avstånd ifrån Dämpa <laughs> för eh, Ett halvliga ah. försökt till en ja. ordvitt. Jag ska faktiskt gå och läsa Bjären nu i lokaltigning istället bara ja. jag... jag tar avstånd vi, vi får se om vi kommer tillbaka med den här podcasten Lincoln. Men ja. det, var, det, var, det var Ett avsnitt Ja, ah, cykelliten har hittat till björghalvön. Hallå. Nej. Nej, nej, nej. <laughs> Tack och Nej. Tack väl. Hej. hej. Narrow streets of cobblestone, Meet the halo of a streetlamp, I turned my collar to the cold and When my eyes were stung by the flash of a neon light that split the night and touched the sound. And in the naked light of saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs We see the No now on day This We see